Manuela Nicolescu și Filip Stan David vă prezintă jurnalul de seară Europa FM. Bine v-am găsit! PNL depune moțiunea de cenzură prin care vrea să provoace căderea guvernului Dăncilă. Votul s-ar putea da săptămâna viitoare. Iar PSD e în căutarea unei noi propuneri pentru postul de comisar european. Dar Nica ar fi fost votat de conducerea partidului, dar ar exista și o variantă de rezervă. Cazul Caracal, procurorul al Dicot, nu se grăbește cu demisia, așa cum i-a cerut președintele, dar ministrul justiției l-a chemat la o discuție. Și noi proteste în Hong Kong pe fondul sărbătoririi a 70 de ani de comunism în 15 oameni au fost răniți și aproape 100 arestați. Detalii în câteva momente, deocamdată însă datele meteo. La noapte vom avea minime termice între 6 și 17 grade, temperaturi mai coborâte în depresiunile din estul Transilvaniei spre 1 grad. Mâine vreme deosebit de caldă, cu maxime între 21 de grade pe litoral și 32 în lunga Dunării. Va bate vântul la munte și local în Moldova, Dobrogea, Banat și Crișana. În București mâine o maximă în jur de 30 de grade. Ascultați jurnalul de seară, Europa FM PNL depune în această seară la Parlament moțiunea de cenzură la adresa cabinetului Dăncilă. Anunțul oficial este făcut chiar în aceste momente de Raluca Turcan, șefa deputaților liberali. Liderul partidului, Ludovic Orban, afirmă că se bazează pe voturile a mai mult de 237 de parlamentari, câți au semnat documentul. Prima opțiune, după eventuala a guvernului, ar fi alegerile anticipate, a spus domnul Orban. N-am nicio temere. Consider că cineva în momentul în care a semnat practic a decis să voteze moțiunea de cenzură. Prima noastră opțiune este opțiunea de a da puterea cetățenilor prin intermediul alegerilor anticipate. În cazul în care nu va exista o voință suficient de puternică pentru alegerile anticipate, Partidul Național Liberal își asumă răspunderea guvernării. În cel mult cinci zile de la depunerea moțiunii de cenzură, documentul trebuie prezentat în plenul reunit al celor două camere. Apoi, în cel mult trei zile, au loc dezbaterea și votul. Cu alte cuvinte, această moțiune ar urma să fie votată săptămâna viitoare. Pentru că liberalii au inițiat moțiunea, ei cred că postul de prim-ministru li se cuvine. Ar fi însă dispuși la compromisuri? L-a întrebat Anca Grădinaru pe președintele PNL. Sunteți dispuși să renunțați uh, la intenția de a fi dumneavoastră premier, astfel încât să fie o coaliție a partidelor? Uh... Aceasta este o întrebare răutăcioasă. Cum adică sunt dispus să renunț, că încă n-am la ce să renunț. Eu sunt candidatul oficial al Partidului Național Liberal pentru funcția de prim-ministru. Inițiatorii moțiunii propun un guvern suplu cu 15 ministere. Cu detalii, Vasile Constantin. Titlul moțiunii este Ca să reconstruim România, guvernul Dăncilă trebuie demis de urgență. Semnatarii afirmă că în cazul demiterii, viitorul cabinet va fi unul cu doar 15 portofolii. Ar fi nevoie de asemenea de un nou program de guvernare. Opoziția propune investiții publice majore prin utilizarea fondurilor europene și consideră că producția și exporturile ar trebui să susțină creșterea economică. Inițiatorii recunosc că guvernul Dăncilă trece printr-o perioadă economică favorabilă, cu ritmuri de creștere importante, dar adaugă că echipa de la Palatul Victoria nu a pornit niciun proiect major de infrastructură. Citez, autostrada Unirii, autostrada Moldovei, cea a Oltenii sau autostrada Sibiu-Pitești nu au avansat nici măcar cu un singur centimetru sub guvernarea PSD. Pe calea ferată, trenurile deraiază aproape săptămânal din cauza infrastructurii degradate, iar viteza de deplasare a garni a ajuns sub cea a trotinetelor electrice. Semnatarii mai susțin că executivul a gonit investitorii privați din economie, critică situația din educație și sănătate și reclamă modul în care sunt conduse televiziunea și radioul publice. Numele viitorului comisar european din partea României este subiect de discuție de partid. Într-o ședință de la vârful PSD, europarlamentarul Dan Nica ar fi fost votat drept noua propunere a guvernului Dăncilă pentru postul de comisar pentru transporturi, așa susțin surse din interiorul dezbaterilor. Potrivit acestora, conducerea formațiunii de la putere ar fi votat în unanimitate această propunere. Dan Nica s-a aflat și luna trecută pe lista trimisă de premieră la Bruxelles alături de Rovana Plumb. Gabriela Ciot, secretar de stat la Ministerul de Externe, ar fi propunerea de reze Oficial însă, Viorica Dăncilă nu comunică niciun nume. Ba chiar declara după amiază că nu va exista niciun vot azi pe tema propunerii de comisar european. Ar trebui să vorbească mai întâi cu președinta desemnată a Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Trebuie să discut întâi cu doamna președintă. Pentru mine, în primul rând, este important profilul candidatului. Să fie o persoană care să aibă credibilitate, o persoană cu multă experiență, o persoană care să aibă încredere și să genereze încredere. Vă referiți prea mult la nume și uităm care trebuie să fie profilul candidatului. Vom discuta după ce discut cu doamna președintă? Cerut să fie femeie sau bărbat? Astăzi, să respectează... voi, astăzi voi discuta cu doamna președinte. Dacă este nevoie, voi propune și o femeie și un bărbat, voi păi face mai multe propuneri. Cu șanse era considerat și Victor Negrescu, însă numele său nu ar mai fi fost supus la vot în ședința PSD, susțin surse din interiorul partidului, fostul ministru delegat pentru afaceri europene, într-o declarație din urmă cu câteva ore. E evident, va ține de doamna Dancile să vină cu o propunere. Nu există existat discuții prealabile, ține de analiza pe care o face Dânsa în consultare cu partenerii europeni, în consultare cu ceilalți colegi, deci de ce consideră că este mai bine pentru. Nu este vorba de dorință, este vorba de a avea un candidat viabil, un candidat care poate trece de analiza comisiilor de resort un candidat care este pro european, un candidat care într adevăr poate să facă față acestei provocări și un și candidat de care cunoaște. aceste condiții. Nu cred că te să analizez eu lucrul acesta. Eu cred că te să analizezi colegii, te să analizezi doamna prim-ministru Comisia Europeană așteaptă cât mai repede posibil o nominalizare din partea României în locul Rovanei Plum, pentru ca Bucureștiul să-și păstreze portofoliul pe care l-a primit, susțin surse apropiate președintei desemnate a Comisiei. Potrivit acestora, unele țări ar avea intenția să-și dea la schimb portofoliile care le-au fost alocate pentru cel al transporturilor. Ascultați Jurnalul de Seară Europa FM. Gheorghe Dincă, principalul suspect în dosarul Caracal, a fost transferat din arestul central al capitalei la spitalul penitenciar Jilava. Potrivit poliției, el va fi supus expertizei psihiatrice, însă nu a fost încă stabilită data procedurii. Între timp, șeful poliției din Caracal a fost schimbat din nou, este al treilea în ultimele trei luni și al doilea după ancheta începută în cazul Alexandrei Măceșanu. Elena Blanaru explică. Comisarul șef de la Poliția Caracal Costel Gimiș a cerut ieșirea la pensie începând cu 1 octombrie, anunță inspectoratul de Poliție Old. Acesta fusese împuternicit să ocupe funcția de șef al Poliției Caracal pe 5 august, după demiterea lui Nicolae Mirea, cel care a ocupat anterior funcția atunci când Alexandra a cerut ajutorul polițiștilor. La rândul său, comisarul șef Nicolae Mirea a ieșit la pensie, imediat după tragedia de la Caracal. Deputatul USR Claudiu Năsui a dezvăluit atunci pensia pe care o va primi Nicolae Mirea, de lei pe lună. Tot acum a fost schimbat și adjunctul poliției Caracal, care a renunțat la funcție, deși era împuternicit pentru șase luni, începând cu luna august. Este vorba despre Daniel Țucma, care a revenit ca șef al postului de poliție de Veselu. Ministrul Justiției și procurorul șef al DICOT au avut o discuție la o zi după ce Claus Iohannis îi ceruse lui Felix Bănilă să demisioneze. Președintele consideră pe procurorul șef DICOT răspunzător pentru atitudinea închetatorilor față de familia lui Izei Melencu, una dintre presupusele victime ale lui Gheorghe Dincă. Cu detalii, Anca Grădinaru. Deocamdată, Ministrul Justiției nu a transmis la Consiliul Superior al Magistraturii o cerere de revocare a procurorului șef al DICOT. Ana Bircial și-a propus ca mai întâi să discute cu Felix Bănile despre eventuala sa plecare de la șefia Direcției de Combatere a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată. Dimineața, Felix Bănilă i-a răspuns președintelui Claus Iohannis precizând că activitatea DICOT nu se rezumă la cazul Caracal. Voi culege opiniile colegilor mei, ale șefului ierarhic și ale celor implicați în actul numirii procurorului șef al DICOT după care voi aduce la cunoștință publică rezultatul deciziei luate, a transmis Felix Bănilă printr-un comunicat. Bănilă a fost numit procuror șef al Dicot de președintele Claus Iohannis în 2018. Știrea momentului la jurnalul de seară Europa FM, după cum vă anunțam, PNL a depus în această seară la Parlament moțiunea de cenzură la adresa cabinetului Dăncilă. Anunțul oficial a fost făcut de către Raluca Can, șefa grupului parlamentar al PNL de la Camera Deputaților. Cu toate că am depus această moțiune la ora 6 după amiaza intenționează noaptea ca hoții să impună citirea moțiunii de cenzură în această noapte și dacă se poate votul să fie dat într-o zi uh, nelucrătoare. Este fix același comportament care să creeze și cane și nu un comportament care să scoată la iveală dezbateri politice care să conducă la ceva bun pentru țară. Deputata PNL Raluca Turcan potrivit unor informații de ultim moment moțiunea ar urma să fie citită în aproximativ 50 de minute la ora 19 vă reamintesc, liderul PNL Ludovic Orban afirmă că se bazează pe voturile a mai mult de 237 de parlamentari câți au semnat documentul. În cel mult 5 zile de la depunerea moțiunii de cenzură, documentul trebuie prezentat în plenul reunit al celor două camere, apoi în cel mult 3 zile au loc dezbaterea votul. În cazul adoptării, moțiunea de cenzură duce la căderea guvernului. Continuăm jurnalul de luna aceasta. Pacienții internați la Spitalul Județean de Urgență din Bistrița vor semna o declarație că nu dau mită. Așa a decis conducerea în speranța că va opri la sursă fenomenul. Medicii nu vor completa însă o astfel de declarație. De ce? Florentina Mihăiță a discutat cu directorul instituției. Personalul medical, dacă pacientul nu dă, nu are ce primi. Nu ai nicio cheie de control asupra personalului medical. Veriga principală în acest lanț este pacientul. Din mâna pacientului pleacă bani. El trebuie să fie primul conștient că nu are nicio obligație de plată către personalul spitalului. Și totuși, ce poate face un pacient dacă un medic îi cere bani? Asta depinde de el. El poate să se de conducerea spitalului sau organele abilitate de drept. L-am întrebat pe managerul spitalului județean Bistrița câte plângeri a primit de la pacienții după ce angajații spitalului le-au cerut mită. Absolut niciuna. Și totuși, într-un top al spitalelor unde pacienții spun că personalul le-a cerut mită, publicat recent de Ministerul Sănătății, apare și spitalul județean Bistrița. Pentru a stopa corupția din spitale, alta ar fi fost soluția, spune președintele Asociației pentru Protecția Pacienților, Vasile Barbu. Mai degrabă, medicii trebuie să declare că nu primim de la noastră domnilor pacienți și doamnelor paciente sub nicio formă, bani sau alte avantaje, pentru că, de fapt, noi ne facem datoria. Bineînțeles că acest apel să fie semnat de toți medicii și asistentele medicale, infirmierele, toți cei care au contact cu pacientul. 15 persoane au fost rănite la Hong Kong în cursul unor noi proteste organizate în oraș față de conducerea politică din Beijing. Un tânăr a fost împușcat în piept. Aproape 100 de manifestanți au fost arestați. Protestele de astăzi au avut loc în contextul în care China sărbătorește 70 de ani de comunism. Locuitorii insulei, fostă colonie britanică, cer o reformă electorală și anchete asupra violențelor polițienești de până acum. Mihai Bucureșteanu. Protestatarii au sfidat încă de dimineață interdicția de a ieși pe străzi, au aruncat bombe cu petrol, iar poliția a împrăștiat gaz lacrimogen în tot orașul și a folosit tunurile cu apă. 15 stații de metro și numeroase magazine au fost închise, iar autoritățile au mobilizat aproximativ 6.000 de polițiști. Oh, yeah. Au fost demonstrații în mai multe zone ale orașului, inclusiv în districtul financiar din Hong Kong. Protestatarii au vandalizat un sediu al formațiunii Pro-Beijing. Un protestatar a fost împușcat în piept de forțele de ordine. Băiatul de 18 ani a fost împușcat de poliție într-un incident violent. Forțele de ordine au tras focuri de avertizment în mai multe zone din oraș. Poliția din Hong Kong a folosit muniție de război potrivit presei internaționale. Compania publică de radio și de televiziune din Hong Kong a anunțat că și-a retras toți reporterii care transmitau un direct de la manifestație. După ce unul dintre jurnaliștii companii a fost rănit în cap de un obiect. Oficialii au încercat să ignore protestele și să sărbătorească cei 70 de ani de la instaurarea comunismului în China. Au organizat o recepție fastuasă într-un monument renumit. Poliția a împânzit zona și a blocat drumurile pentru ca manifestanții să nu poată perturba ceremonia. Sunt peste 3 luni și jumătate de când protestele pro-democrație au izbucnit în Hong Kong. Sport acum, Vasile Constantin! Bună seara, este sigur arbitrajul video va fi folosit și în fotbalul românesc. Liga profesionistă de fotbal anunță că sistemul VAR va fi introdus în campionat începând din sezonul viitor. LPF precizează că implementarea arbitrajului video nu va duce și la apariția unor costuri suplimentare pentru cluburile membre, care vor trebui să achite doar baremurile pentru arbitrii ce operează sistemul. Conducerea ligii anunță totodată că VAR-ul ar putea fi testat și la câteva partide din play ul actualei ediții de campionat, în cazul în care sistem Temul tehnic va fi funcțional. Amintim, arbitrajul video este folosit în prezent în Champions League și în campionatele din Spania, Italia, Franța și Germania. Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării s-a autosesizat în urma acuzațiilor de rasism de la meciul Universitatea Craiova Fece Viitorul, încheiat 3 la 1, în etapa 11-a a ligii 1 Anunțul a fost făcut de președintele CNCD, Astalos Ciobo. Amintim la finalul întâlnirii din bănie, cei de la viitorul au acuzat pe capitanul oltenilor Nicușor Bancu că în timpul unei altercații între mai mulți fotbaliști ar fi adresat injurii cu tentă rasistă olandezului Bradley de Noer. Astalos Ciobo că jucătorul universității riscă o amendă de până la 30.000 de lei în cazul în care va fi găsit vinovat. Bancul ar putea fi sancționat dur și în plan sportiv. Regulamentul prevede o suspendare de 6 meciuri pentru cazurile de rasism. Florina Andone ar putea fi titular la Galatasaray în meciul cu Paris Saint-Germain, programat în această seară în etapa a doua a Ligii Campionilor. Deși weekendul trecut nu a fost nici măcar pe bancă în derbiul cu Fenerbah, ce presa din Turcia susține că antrenorul Fatih Terim vrea să înceapă cu el, fiindcă internaționalul român se pliază mai bine pe un astfel de meci, în care se așteaptă o dominație puternică a lui PSG. Galatasaray-Paris Saint-Germain începe la ora 22. În derbiul serii la aceeași oră la Londra, finalista ediției pre. Tottenham o va primi pe Bayern München. De la ora 19.55 sunt programate două partide, Real Madrid-Bruj și Atalanta-șaștior-Donețc. Celelalte meciuri de la ora 22 sunt Manchester City-Dinamo-Zagreb, Steaua roșie belgrad olimpia Spireu, Locomotiv-Moscova-Atletico-Madrid și Juventus-Torino-Bayern-Leverkusen. Punem punct aici jurnalului de seară. Începe acum piața victoriei astăzi cu Tudor Mușat. Bun găsit tuturor! Candidatul la președinție, Mircea Diaconu, vine la Europa FM în câteva clipe să discutăm despre poziționarea sa în sondaje, pentru că, așa cum ați văzut, ultimul barometru IMAS comandat de Europa FM îl plasează pe locul 2 după Claus Iohannis e drept la ceva distanță, dar dacă mâine ar fi alegeri potrivit acestui sondaj Mircea Diaconu ar intra în turul 2 cu Claus Iohannis. Vorbim de asemenea despre posibile alianțe pe care le va face în campanie. Vorbim de asemenea și despre scandalul desemnării comisarului european și criticile la adresa poliției și parchetelor și ceea ce înseamnă sistemul de ordine publică, mai ales după episoadele din ultima vreme. Știm că există în pregătire o vari varianta nouă de comisar european, vă dăm detaliile imediat. Mai știm că se întâmplă ceva și la Diicot, e pe punctul să demisioneze șeful instituției. Vorbim despre toate astea în câteva momente aici în piața Victoriei. O turmă de oi traversează șoseaua Da, bucolic, dar asta nu era în plan Oprim aici să luăm ceva de mâncare? O, fie, dar să știi că nu aveam asta în program Ce vedere superbă, facem poze? Cum zici tu, mai ajungem la timp Bucură-te de drum chiar și atunci când apar opriri neprevăzute Pe 4 și 5 octombrie te așteptăm la Renault Service La zilele porților deschise Cu un contract de asistență rutieră gratuit pentru un an Detalii la reparatorii autorizați participanți la campanie și pe Renault.ro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 Metro vine în ajutorul tău cu soluții culinare pentru ca tu să fii pregătit pentru a satisface toate cerințele clienților tăi. Vină la Metro în perioada 2-4 octombrie și găsești macro congelat bun de pus în tigaie la 6,99 lei kilogramul. s l stropit cu lămâie pentru suc la 4,99 lei kilogramul și asezonează-l cu pătrunjel verde la 0,59 lei legătura. Combină gusturile după preferințele clienților tăi. Ofertă valabilă limita stocului disponibil. Metro. Succesul tău e afacerea noastră. Accesul în magazinele Metro se face pe bază legitimației de client.